Відламала від верби тонку лозину, кілька разів змахнула нею, наче шаблею, відкинула від себе лозину, і дивне хвилювання змусило її обернутися. Там, де впала вербова лозина, танцювала неясна тінь. Від річки тягло мерзлякуватою прохолодою. Роздивитися щось у сутінках – Ще непомітно настали, було майже неможливо. Але Марта до болю в очах вдивлялася в напрочуд знайомий танок тіні. І раптово здогато пік і гірше за жменю приску взято з багаття. Перед нею була тінь убитого Михалом шляхтеча. Примара невтомно раз за разом повторювала Рухи того страшного танцю, що привів її до загибелі, ноги, шляхтичу одноманітно, переступали по піску вперед, убік, вперед, назад, убік. Руки виплітали багато разів повторюване полето жестів, аж допоки опадали зламаними крильми змушуючи мерця схопитися за живіт і вмить припасти до сирого вечірнього піску. Але тінь відводилася, і все починалося спочатку. Можливо, збоку це було красиво і зовсім нелячно. Надвечір'я, ріка, зламана тінь та жінка, яка притулилася до стовбора верби. Але Марта не могла подивитися на себе збоку. Вона не встигла навіть зміркувати, коли якої невловимої хвилі тінь обірвала смертний танок і повернула до неї безоку пляму обличчя. Неслухомо якимось далеким від людини чуттям, Марта збагнула, що мертвий шляхтич регоче. Тут вона пригадала, де і коли зустрічала вбитого Михалом у двобої молодика. У корчмі йошки Мозеля, коли мимохідь доторкнулася до молодого пана, вихопивши з нього жмені ненависті до рідного батька, що спливла на поверхні, а потім ледь устигла скинути це пекуче зілля в корчмарську кішку-бирку. Як звали молодого пана? Князенко, Князенко Янош Шалентовський. Забувши про все на світі, Марта несподівано для самої з себе потяглася до примари, як тоді, у корчмі, як тяглася безліч разів до наміченої жертви, бажаючи понишпорити в невидимих для інших кишенях. Не смій, ніколи не смій красти у мертвих, Луною озвався в ній дзвінкий голос Самуїла баци. Голос спочилого в бозі батька Самуїла Не смій. У таку мить Марті завжди здавалося, що вона простягає третю безтілесну руку і гнучкими, пальцями намацує потрібне, що потім, уже привласнивши, взявши в себе, Розглянути та зрозуміти, чи взяла вона те, що хотіла, чи замість золота натрапила все-таки на мідь, і треба б повторити спробу. Але зараз усе було не так, як колись. Злодійські жіночі пальці обпекло крижаним слизом, він чіпко обліпив неіснуючу руку холод жваво пробіг перед плечима, плюючи мурашками, що розповзалося на всі боки, за ліктем трохи затримався і вже без поспіху поповз далі. Марта спробувала ворухнутися і з жахом відчула, що третя рука не слухається. І жінка скрикнула, рвонулася і відчула, що вільна. Примара реготала. Схожий на місяць повню диск, його обличчя вкрився темними плямами.